aki a megjelenés előtáró szövegeit, és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak számára. A mai vendégünk életművel legnagyobb részét tekintve író, ma mégis a költ fog beavatni bennünket. Köszöntöm a stúdióban Györe Balást, aki Szerbjánosra remlékező műsorunk alkalmával már vendégünk volt itt a belsőközés stúdiójában, ma azonban, hogy úgy mondjam, alanyi jogon van itt, nem csak tárgyasként. Szerusz Balást, kös és legelső kérdésemhez az írósághoz és költőséghez kapcsolódik. Gyanítom, hogy nincs névi egy kártya, de ha lenne, akkor mégis az író vagy a költő szerepelne rajta, vagy esetleg mindkettő. Jó estét, Szerbusz, én is köszöntöm a hallgatókat. Hát rögtön egy nehéz kérdés, mert, mert az ember még ezt olyan félszegen mondja ki 65 évesen is, 15 könyvvel a háta mögött, hogy író, azt meg pláne, hogy költő. Hogy magamat idézzem, magamat idézzem, egyik versemben van olyasmit írtam, hogy sose voltam költő, verseket írtam ceruzacsonkokkal. Ezt tudnám válaszolni. Igen, tehát próza meg a líra egymás mellett van egy furcsa, különleges perszelelunióban, ráadásul az egész mögött ott van a dokumentumoknak, a dokumentarizmusnak egy nagyon nagy jelentősége. Te keresed ezeket a dokumentumokat, amik az életedet újra meg újra átírják, átrajzolják, vagy ezek a dokumentumok találnak meg téged egy kicsit fátumszerűen? Azt hiszem, hogy inkább a dokumentumok találnak meg engem. Nem kerestem igazán dokumentumokat. Nem, nem jártam, hogy mondjam, semminek utána. Tehát nem végeztem igazából, amit általában az írók szoktak, úgynevezett kutatómunkát. Csak a saját életemben kutakodtam. A saját élettörténetemben, a saját családom történetében, a saját barátaim történetében, a saját szerelmeim történetében. Azért itt egy zárójárás megjegyzést kell tennem, mert ugye volt egy könyvem a barátaim, akik besugóim is voltak, amihez viszont, aminek a megírásához ugye be kellett mennem a levértárba, az állambiztonsági hivatalba, és ki kellett kérni az anyagokat, a jelentéseket. Tehát ott, ott viszont kutakodtam, mert ott nem volt más választás. De egyébként minden, minden, hogy úgy mondjam, a kezemre játszott, vagy a kezemre játszik az életemben. És egy nagyon érdekes idézetet találtam egyszer Bródi Sándortól, aki azt mondta, azt írta valahol, hogy a dokumentum beszél, a szó belefúl az időbe. És ez nekem rögtön, ez az idézet mondata megtetszett, rögtön belekapaszkodtam, és én is legtöbbször úgy érzem, hogy egy dokumentum, legalábbis az én esetemben, vagy az én írói alkatomnak megfelelően, vagy ahhoz képes, hogy így mondjam, sokkal többet tud mondani, mint azok a szavak, azok a megírt dolgok, amit én idézőjelben képzelek, vagy gondolok erről, vagy arról az eseményről, vagy találkozásról, vagy... Vagy egy, vagy egy érzelmi csaródásról, vagy egy halálesetről, de egy dokumentum a maga, maga nagyon száraz, maga, maga, nagyon kemény, maga nagyon esetlen ö, formájában, az sokkal ütőképesebb, sokkal hatásosabb, mint az én szavaim. Igen, de közben mégis ott vannak a dokument, ott van a, a hangod, az az intenzív hang, ami pont a visszafogottságában tud nagyon sokszor intenzív lenni, és hogyan a dokumentumokat olvassuk, mégis fölülírja valahogyan az a hanga, hogyan ezeket a dokumentumokat te Rendezed. Ez a hang, ez, ez honnan ered? Ez mennyire az a régi hangod, vagy mennyire árnyalták ezek a különböző traumák, dokumentumok, és ezeknek a összessége az, hogy a hangod az ilyen rétegzett? É, hiszem, hogy, hiszem, hogy a, a hangoban megszólalásom az, az ugyanaz lehet, vagy ugyanaz ö, maradt. Valóban van ebben lirajság, van ebben költőség, de mindig, mindig ragaszkodtam ahhoz, hogy, hogy egyszerűen több jelző nélkül a legőszintébben fejezzem ki magam, egyszerű mondatokkal, tehát minél rövidebb, pontosabb mondatokkal a legőszintébben, a legbátrabban, a legfegyelmezettebben, akár a legriasztóbbban is. Tehát ez a, ez a hang megmaradt. Ú, ő, nyilván azért is lehetett ez, mert ugye versekkel kezdtem, hogy így mondjam, a pályafutásomat, verseket kezdtem írni, és a, és a prózára nagyon nehezen, tulajdonképpen nehezen találtam rá, nehezen tudtam átváltani. Mert, mert, mert arának egy verset, verseket könnyebben, hamarabb, Idő alatt meg lehet írni, el lehet készíteni jól vagy rosszul a prózához. Ugye idő kell, sok idő kell, lekerülni, kell órák kellenek. Az ember ír valamit, eldobja, úgy érzi, hogy nem megfelelő, újra kezdi, megint eldobja. Tehát megint úgy gondolja, dobja el, hogy igen, meddig hát Igen, igen, ugye? igen az lehet, dobja el. De ugyanakkor olyan is van, mint ahogy az ottlik, hogy egy kártyavár, az ember felépít, az összedől, vagy mind a könyves hasonlat, stb. Tehát nem megy. Tehát innen is van, hogy hogy nagyon hamar kifullattam, nagyon hamar kifullattam, és ha mennyiségileg nézzük a, a könyveimet, akkor is egy olyan 100-150-200 flektnél, ahhoz szem nagyobb terjedelmet nem tudok átfogni, nem tudok átérezni, nem tudok a fejemben összerakni. Tehát az interjedelme, ez a 100-150 fleck, se, se, se több, se kevesebb, ezt ez tudom átfogni, ezt tudom a, a fejemben, ez van a fejemben, és akkor ebből, ebből lesz egy kész most csak egyetlen flekket, illetve egyetlen verset kérek tőled, ugyanis a műsort hamarosan folytatjuk a beszélgetést, de előtte azonban meghallgatjuk az első verset a felolvasásodban, amit hoztál, utána pedig Bon Iver fogjuk hallani. Úgyhogy most felolvasás. A taxislánya, avagy a terület kiszámítása. A taxislányával köszönő viszonyba kerültem.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 A belső közlés mai adásában Györe Balázs íróval, költővel folytatjuk a beszélgetést, és folytassuk azokkal a nagy témákkal, melyeket magad hoztál az előbb szóba. A család, a barátság, a szerelem. Ez nem sorrend akart lenni, de mégis ezek azok a motivumok, amik nagyon fontosak a műveidbe. Ezek elvesztése, valamint az emléknek a megőrzése. Például a barátság és a szerelem hol helyezkedik el egymáshoz képest? Számodra. Hát nagyon előkelő helyen van mind a kettő a legelőbb helyen. A barátságról idézőjelben könnyebb volt írnom, mint a szerelemről. A barátok elvesztéséről, mondjuk Szerbiánosról, ugye róla is írtam egy, egy, fél, egy fél könyvet, vagy egy regének az egyik részét, vagy egy másik barát, a Csepán Voronovics, a lengyel barátom, aki elkerült az országból, megbetegedett, és eltűnt hosszú időre a szem elől, és lehetne még folytatni, ez valahogy könnyebben ment. Tehát a vesztés, az elvesztés, a fájdalomnak a megírása, a könnyebben ment. A szerelem, ugye a másik fontos dolog, amit említettél, ennek a megragadása, különösen a boldog szerelem, a beteljesült szerelemnek a megragadása, a megírása, az, az na, hiszem, hogy nem sikerült, vagy, vagy nem sikerült. Tehát azt ahhoz nincsen képességem, ahhoz, ahhoz, nincsen, ahhoz nincsenek szavaim, ahhoz nincsen nyelvem. Tehát az örömhöz, az örömnek, a boldogságnak a megragadása az nehéz volt, nehéz. A boldogtalanságnak, a szomorúságnak, a fájdalomnak, a halálesetnek, az öngyilkosságának, vagy a betegségnek a megragadása az valahogy, valahogy, valahogy kön könnyebben ment, de nagyon volt nagyon, nagyon fontos. Tehát az életemnek hiszem valóban a, a egyik két legfontosabb, mondjuk a, tehát a barátság és a szerelem, tehát az érzések, ö, azok ö, nagyon fontosak. És az elengedésben is segít, vagy éppen a megtartásban az, hogy ezeket a szövegeket meg tudod írni? Igen, hiszem, hogy a, az elengedésben is, tehát az embert ugye tulajdonképpen... Biztos, egy ilyen... hogy kizárja egymást az a két dolog. Igen, igen persze, hiszem, hogy egy, egy ilyen öngyógyító, terápiás jellege is van ezeknek a könyveknek, traumák, feldolgozása, hogy te is említetted. Igen, könnyebb, meg kellett írni. Tehát tulajdonképpen ö, ö, soha nem készültem tervel, soha nem voltak ö, céljaim, könyv céljaim, hogy most ezt írom meg, azt írom meg, hanem mindig az élet az eseményei, az életemnek a szerkezete az életemben történő traumák, veszteségek löktek oda az íróasztalhoz, hogy ezt meg kell élni, nincs mese, ezt meg kell élni, le, le, kell, le kell ülni, vagy akár a feleségem, ö, második feleségem betegsége esetében, ugye az is egy ilyen terápiás célral íródott, hogy hát ha az irodalom tud ebbe segíteni, illetve hát ahogy ezt annak idején mondtam, hogy irodalom, most mutasd meg, mit tudsz. Tudsz-e valamit? Ugye? Tehát, hogy, hogy nem, volt, nem volt más választás. Nem volt más választás. Hiányok, gyászok, egyebek. A következő verset, amit meghallgatunk tőled, a viszér lesz, és utána pedig Ellen Ginsberg fog énekelni. Megérett a műtétre, mondta az orvos, mikor ránézett a lábamra, és kicsit megnyomkodta. Szívesen megkérdeztem volna tőle, vajon a halára is megértem már? Letolt gatyában álltam előtte. Kérem betegem szíves vizsgálatát. Írt rá egy papírra. Father Death I'm flying home Hey poor man You're all alone Hey old daddy I know where I'm going Father Death Don't cry anymore Mama's there Underneath the floor Brother Death Please mind the sore Old Auntie Death Don't hide your bones Old Uncle Death I hear your groans Oh Sister Death How sweet your moans Oh Children Death Go breathe your breaths Sobbing breaths So Ease your deaths Pain is gone Tears take the rest Genius death Your art is done Lover death Your body's gone Father death I'm coming home Guru death Your words are true Teacher, death, I do thank you for inspiring me to sing this blues. Buddha, death, I wake with you. Dharma, death, your mind is new. Sangha, death, will work it through. Suffering is what was born. Ignorance made me forlorn Tearful truths I cannot scorn Father breath once more farewell Birth you gave was no thing ill My heart is still as time will tell A belső közlés mai adásában Györe Balázs íróval, költővel folytatjuk a beszélgetést, a mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Ginsberg híres Father Death blues hangzott el az előbb, és magad fordítottál is sok Ginsberg verset magyarra. És ha már a hang is szóba került meg Ginsberg is, akkor most a beat hangja lesz a következő taktus. Hogyan épült be az életedbe a beat? Hát egy rettelentesen erős olvasmányi ényem volt a 60-as évek második felében, kamaszkoromban az üvöltés ö, antológia, az amerikai bétíróköltök antológiája, amiben ugye megjelent Ginsbergnek is az üvöltés, majdnem a teljes üvöltés. Kaddisból részletek, Kerouaktól, Geri schneider részletek, és ez elementáris hatással volt rám, hogy lehet így is írni, az ember így is kifejezheti magát. Jó lehet, keveset érthettem abból, amit olvastam. Nehezen megközelíthető versek, rengeteg utalás van bennük, nagyon nehezen lefordíthatók, de a valomásos, őszinte jellegük az engem tulajdonképpen elkáprászolódott. És egy teljesen új utat mutatott neked, bocsás, meg mert a metaforájával, vagy pedig bár benned azért török függetlenül is voltak nem, hasonló terekvérsek, és nem, inkább egy megerősítés nem, volt. nem, nem, nem, teljesen új utat mutatott. Megpróbáltam őket elég korán följön, hogy ezeknek utánozni. Ezenek a verseknek a nagy része, vagy a legtöbb ebből nem jelent meg semmi, ezek értékelnek voltak. De, de úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy, hogy csak, csak ez az út, csak ez az út, csak ez a csak ez a módszer, csak ez az út, csak ez a módszer, a vallomásosság, a kíméletlen, kíméletlen őszinteség, a lelkünk bugyolaiba való leszállás, és onnan való, való valami, valaminek a kibányászása, és akkor elkezdtem velük Ginzberge-keruakkal -el, foglalkozni 60-as évek végén, utána nézni, hogy kik ezek az emberek, mit csinálnak, honnan jönnek. Ugye tudni kell azért róluk, hogy ők a szüleimmel egyidősek. Tehát ugye anyám, és Ginzberg 26 ban született, ugye? Tehát ők tulajdonképpen a szüleimnek a, a, a nemzedéke, és ö, valahogy, valahogy... Közben meg inkább egy báty volt az élet, Hát igen, nem? igen, igen, igen. És ö, nagyon érdekes, hogy én nagyon korán ö, megpróbáltam úgymond felvenni a kapcsolatot ö, ginzberg küldözgettem is mindenféle hm, helyekre, címekre, pontos vagy rossz címekre ö, ö, leveleket, kézirat leveleket, borítékba téve, de nyilván ezrek, százezrek küldtek neki, ugye, hát Ginsburg, akkor nagyon... nagyon igen, igen hát mond. ugye, na, igen, azt mindjárt mondom, tehát ugye nagyon, nagyon, ugye sokan keresték, nem jött semmiféle válasz, és pont érdekes, hogy az életem tulajdonképpen ezt megadta, hogy 1980 novemberében ugye váratlanul Ginzberg, és ugye Orloszki Pita Orloszki, Budapestre érkezett Belgrádból. Belgrádból, hogy nem, hát Belgrádból érkeztek ide, és, és egészen érdekes módon akkor már megjelent ez a szavak a szélbe című amerikai költők antológiája, amiben nekem volt négy vagy öt Ginzberg versfordításom megjelent. Nagyon nagy szerencsével megkaptam ezt az Európa kiadótól, a Kodorány, Gyulán keresztül ezeket a verseket, hogy lefolytattam, és ugye ez feljogosította az embert arra, hogy, hogy, hogy beállítson a, a Ginzberghez, illetve hát egy, egy barátom segítségével, ugye Kőbán János segítségével ugye bementünk az asztóriába, az asztóriába tudtuk, hogy valahogy megtudtuk, hogy ott lakik, ott szálltak meg, és ugye feltelefonáltunk a, a, a, a, a lakosztályba, vagy, vagy a és felvette a kagylót, és lejött, lejött és tulajdonképpen elkezdtünk uh -huh. együtt mászkálni. Tehát, me, tehát megadatott ez a találkozás 1980 novemberében -an, annyira, hogy följött hozzánk a, a lakásunkra, és mászkáltunk napokon át, fényképezkedtünk, ő átadta nekem a belgrádi előadásának a rögtönzött változatát, amit lefolytottam, ez a lélegzet ereje, a kötiszett ereje a lélegzett erre egy amiből lett a mi kis léhezett csoportunk, stb. Tehát tulajdonképpen ez me, me, me, a, sors, a sors megadta, de ugyanilyen ö, ö, fontos volt, és az is egy megdöbbentő ö, találkozás volt, és amikor megtudtam, hogy ugye keruák is ö, ugyanúgy az útonnak az eredeti változatát a, mindenki a saját nevén szerepel ugye, tehát a barátairól, a kis baráti közösségről írt, meg a távolabbiakról is, mindenki a saját nevén szerepel, akkor az ötvenes években még ezt nem lehetett így megjelentetni, ugye, tehát beadta a kiadókhoz, meg kellett húzni a szöveget, meg kellett változtatni a neveket, jó, lehet, hogy lehetett tudni már akkor is, hogy kicsoda rá lehetett jönni, és akkor eltelt nem tudom én hány évtized, amikor ennek a tekercsnek ugye az eredeti változata megjelent, ahol Elenginsberg, Ginsberg, Ellen Ginsberg, Gary Snyder, Gary Snyder, és lehetne még sorolni a, a többieket is. Tehát tulajdonképpen egy kicsit visszaigazolta, hogy mondjam, az én módszeremet, ezt a valósághoz való ö, ö, hát é, ilyen, é, ilyen, ilyen rögződ, igen, igen. Ezt szavatolja azt is, hogy ugyanakkor a bitnikség nem lett anachronisztikus a te művészetedben, mert mostanra már ezért a beat ami akkor egy nagyon új dolog volt, tud egy picit már egy megreket régi hang is lenni, de tanálat valahogy megúszod azt, hogy ez egy ilyen modorra kopjon. Ez, nem, ez egy állítás igen, volt, de hát hogy ez ez, meg, nagyon röviden igen, erre igen, tudsz -e nem, Hát igen, nem tudom, hogy, igen, nem tudom, hogy, hogy úgy úszom meg, agy hogy egy ilyen, egy ilyen kegyelem, vagy egy ilyen szerencse, vagy, vagy nem tudom, szóval egy ilyen kegyelem, vagy borotva pengén való táncolás, hogy, hogy, hogy, hogy egy ilyen ö, hagyományos, reális, realista próza, de mégis emelkedett, mégis, mégis költői, és nagyon nagy, nagy szerencsém volt az első próza követten megjelenésével 89-ben, a 91-esen nyugodtan elalhatok, ugye, ahol szintén mindenki a saját nevén szerepelt, már abban a könyvben, nem csak az én barátaim, hanem ismert emberek az Otlik. Hát az ottlik is ugye a saját nevén szerepelt, ő még olvashatta ezt a könyvet, és valahogy ez a könyv átment, át tudott menni a, a a szerkesztőkön, a magvető meg is tudott jelenni, ennek nagy szerepe volt ebben a Keszthelyi Rezsőnek, aki tulajdonképpen engem elindított a pályán, a napokban halt meg, de, de hogy átment, és ezt tudtam folytatni, tudtam folytatni. fogjuk folytatni a beszélgetést, bocsáss meg, előttem azonban meghallgatjuk a Vegyes Páros című versedet, és Tom Waits On The Road Jack Kerouac című száma fog majd következni. Nem az első, hanem az utolsó emberpár voltunk a teniszpályán. Ahogy rámutatott a zsebéből kikandikáló zsebkendőjére, pontosabban a nadrágiától elütő színére, a csücskére, a szigeten, felvitte vérnyomásom. Nem kínálta fel, csak megmutatta védtelenségét. A szemölcsömet nézte a halántékumon. Mit láttál, almafa ágacska? Még a sineket is felszedték utánunk, hogy semmi nyomunk ne maradjon. A belső közlés mai adásának stúdiójában továbbra is Györe Balázsről folytatjuk a beszélgetést, az előbb pedig Tom Waits slágerét hallottuk, Jack Kerouac az úton című regényéhez kapcsolódóan. Akkor legyen ez az a pont, amikor a zenékről beszélgetünk, még majd fogunk hallani egy Erik Szátítétet és a végén egy Bartók részletet is. Miért ezeket a zenéket hoztad magaddal? Mi alapján raktad össze ezt a kis pakkot? Akkor kezdjük. Azt hittem John Kist fogod idézni, Nem, és lesz leszel három igen, perc, igen, négy, igen, lehetne. Így van, lehetne. De kezdjük így visszafele Tom Amit hallottunk, ennek van egy eredeti változata, hogy így mondjam. évtizedekkel ezelőtti eredeti változata. Egy nagyon kezdetleges felvétel. Behallatszik a felvételen a beszűrődő utcazaj, az autózaja amit kerúak énekel. Kerouakor tudni kell, hogy nagyon jó nem csak nagyon jó író volt, nagyon jó énekelt is. Megjelent egy olyan kazetta, ahol összevágták az ő ezek ilyen jazz számok, jazz dalok, a korabeli sláger dalok, jazz standardek, úgy lehetne mondani, összevágták nagy zenekarral is az ő hangját, ami, ami, ami úgy tűnik most, mintha ő ezt valóban a helyszínen egy nagy zenekarra énekelte volna. Tehát itt a kerúak emlékére gondoltam ezt a zenét, az ő énekhangja emlékére, ugye a 69-es nagyon fiatalon ugye meghalt halál emlékére, és a Tom tomvéc ezt egy ilyen keményebb, nagyon keményebb, ütősebb hangon adja elő, amit annak idején kerúak. A, a Skinny Love, amit hallottunk legelőször, azt a dalt meg a lányom küldte el nekem először az ő saját előadásában, zongora kísérettel az interneten keresztül. A lányom nagyon szépen énekel, és rögtön megragadott ez az egész dal, és ő pedig nem ezt a változatot vette alapul, hanem egy angol lánynak, egy bőrdinek a nagyon lágy változatát, aki énekli ezt a számot, a Skinny Love című számot a saját zongora kísérettel. És a lányom ezt tanulta, meg is külte át nekem. Ez az szere... érdekes, é... bocsáss meg, hogy Kozma György valaikertnek a valaikertben valai Kertben a múltkor a te, a te verseidből adott gyakorlatilag egy olyan estet, amik azt mutatták, hogy a te verseidnek is a dal potenciája nagyon erős, akár a trabancslágereit idézően is. Igen, lehet, örülök ennek, igen, lehet, igen. Azért nagyon érdekes, hogy nincs időnk arra bele, mert nagyon érdekes est volt a Kozma az este az éneke, az előadása, a, a mesélése, a, a magyarázata valóban. És akkor még ugye a harmadik a szintén a, a Ginzberg, ugye, a Ginzberg ének, aki ugye ezt a halálapa blues-t hallottuk és adja elő, itt meg az ő apja emlékére, a saját apám emlékére, én Száti. is írtam az apáról könyvet. A Száti pedig, hogy mondjam, a, a, ugyaneki most volt a születésének a 150. évfordulója, megemlékeztek úrra, itt ott újságokban is volt egy emlékkoncert is. Az ő különbsége a újszerűsége, a nehezen megközelíthetősége, az avantgardizmusa, a a az esernyői, az, hogy a lakásában nem engedett be senkit. Tehát valami egészen, egészen különös figura volt, és, és a, ez, ez zenében is engem, engem megfogott, és az évforduló. Te viszont most a műhely, műhelyedben engedj be minket egy kicsit, hadd kérdezzem meg a vége felé, hogy mi az, ami most dolgozol, ha jól tudom, az álmoknak a szerepen még nagyobb most az életedben talán, mint korábban. Tehát, hogy mind, mind dolgozol a éppenséggel? Igen. Hát azt figyeltem meg magamon, hogy az utóbbi időben ez most már jó, jó, régóta tart. Rendszeresen álmodom a halottaimmal. Tehát azokkal az emberekkel, akik meghaltak, akik már nem élnek. Apám, anyám, feleségem, nagyszüleim, Otlik, Rába György, Nemes Nagy, írók is, mindenki. Tehát barátok. És jegyeztem, jegyzem ezeket a számokat. Mert valóban az álmaimban ezek az emberek találkoznak. Tehát az élők és a halottak az álmaimban találkoznak. Együtt vannak. Amikor fölébredek, akkor, akkor mindenki szétválik, és megy a saját útjára. Egyetlen egy példát mondok. Ugye van egy tíz hónapos unokám, és ezt a tíz hónapos unok az álmomban meglátogatta az ő dédapja, az ő dédapja, aki már 28 évvel ezelőtt meghalt, és nem is nagyon beszélünk róla, vagy nincs róla szó a családban, 28 éve ezelőtt meghalt, de az álmomban jött, feljött Budapestre vidékről, becsöngetett a lányomékhoz, és fölvette az előszobába, fölemelte az, az unokáját. Eze, ezekről... Annak, gyorsan annak, leírod, ö, ö, Na most az érdekes, ugye, hogy nyilván, hogy az életkorral az ember egyre rosszabb alvó, egyre többször fölébred, és leírom. Igen, le kell írni, mert ha nem írod le éjjel, vagy korareggel, vagy hajnalban, lehet, hogy ezeknek a, a nagy része az álmoknak árom, akkor ezek megsemmisülnek, eltűnnek. El tehát le, leírom, így van, leírom. Tehát persze nem csak álmokat írok le, olykor, éjjel, mikor felébredek, hanem például ez a Taxis Lánya című vers mm -hmm. is egy ilyen éjjeli felébredés után, vagy közben, vagy két álom, vagy két alvási, vagy három alvási ciklus között születtek meg a, a, a, a sorok, és aztán másnap, vagy harmadnap ezt úgy letisztáztam. De igen, tehát le kell, le kell, tehát le kell írni, mert, mert különben széjjel foszlik, széjjel fogszik. Mondom, ezt megfigyeltem magamon, hogy, hogy, hogy a halottak ott, ott vannak. Ott vannak a, a az hozzá, élőkkel. Majd, abszolút élőkkel, igen, igen, akkor igen. Most az utolsó vers ide fog akkor teljesen passzolni, és ennek címe álmomban mesztelenő bolyongok. Kérlek, olvast fel. Csigák és csikkek a megállóban. Valaha Trabantommal parkoltam itt. A róka fél pár női cipőt cipelt a kertbe. Ökörnyál csillog az ablak előtt. Bővítik az óvodát. Forog a malterkeverő. Minden nap új gesztenyét szedek fel a földről, és szorongatom másnapig telefonom helyett. A róka a földbe túr. Szeruza és gesztenye jelképeim dobjátok majd utánam. Gyülekeznek a pókok a lakásban. Az imént Erik szatit hallották, és az utolsó zene pedig Bartók Béla harmadik zongor versenyenek második tétel az Adagio Religisio lesz, és Balázs szeretnél erről a Bartókról külön egy picit még beszélni a elköszönés előtt, ugye? Igen. Röviden. Bartók. Ugye, aki azt mondta, hogy az én vezéreszmém a népek testvéri válásának az eszméje. Ennél csodálatosabb dolgot nehéz elképzelni. Akár napjainkban is. Tudjuk, hogy elment innen, szégyelve, hogy a keresztény középosztályból származik. A harmadik zongoromessenyt halála előtt írta, felesége születésnapjára, egy kis kunyhóba, Amerikában, Szerenek Légben, ez Plague Place Lassid mellett van, ahová nekem 5 évre ezelőtt sikerült eljutnom, ez a kunyhóma is megvan, látogatható, ott van, tehát be is mentem, a barátom elvitt oda, nagy élmény volt, és a középső rész, ez a második tétel, ez a lassú tétel, az éjszaka zenéje, és az ébredésnek a zenéje, ahogy a madarak megszólalnak, ahogy ő ezt a helyszínen tulajdonképpen hallotta. És még egy zárójas megjegyzés, hogy általában egy zeneszerző nagyságát az mutatja meg, vagy az is mutatja meg, hogy a lassú tételei mennyire szépek, gyors tételt majdnem mindenki tud írni, de lassú nagyon nehéz. Tehát az éjszaka és az ébredés és a madarak, szerenek lég 1945 nem sokkal Bartók halála előtt egy születésnapi ajándék a feleségnek, ugye a Pászol, hogy ezt titokban írta ott, egy nagyon egyszerű kis kunyhóban. Most gyakorlatilag egy Györebalás verset hallottunk, ahogyan a Bartókot így szóba hoztad. Az elköszönés az viszont egy gyors tétel lesz a részemről. Vegynénk nekünk Balázs írónak költőnek, köszönöm szépen, hogy itt volt és elhozta magával a zenéket, a verseket és az egészet körberakta saját magával. Mielőtt végleg elköszönünk, még meghallgatjuk ezt a Bartok tételt. A jövő héten éva várja önöket Déss Mihály íróval. Én most a technikus Burger Lajos és a szerkesztő Pályémárk nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.